السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 endelea katika halaka miongoni mwa halakat katika hichi kitabu cha mafahim khatira na wiki iliyopita tukazungumzia mtazamo wa hakika wa kafiri zaimu zaimu hwar viongozi wa hii hiwar amande wasimamizi wa hi hiwar tukaona kuwa mtazamo wao juu Uislamu na kwa Uislamu ulikuwa ni adui yani wao wa Uislamu kama kama adui kwa hiyo mtazamo wao wakihakika hakuna mtazamo mwingine mtazamo wa magharibi juwe muislamu ni wadui na tukataja vipi wanaidhihirisha kwa dhini wa dhao kwa maneno wanayo za kichuki ya uislamu kutukana uislamu kumtukana mtume sallallahu alayhi wasallam wanimuaji ni mtu ambaye kwamba mwenye kukidnat wanawake eh masihi dajjal sisi kwa mtapta masihi dajjal waotaari wa kristo wa wow, wow, maoa magharibi mtume sasa ndio amemfanya waliad billah min dhalik ndo nani masihi dajjal yeah. hapo watu wane shutukaivirisha kwa maneno yao na pia Tukataja matukio ambayo kwamba wameyatenda ama waliyatenda kitarehe na mpaka leo zidi Uislamu kwa chuki zao sasa leo tunataka tuangalie ahdafu alhiwar tunataka tuangalie lengo la hili hiwar hii hiwar baina adiyan Dialogue between interface eh yani, hiwar baina dini lengo lao nini wao kuileta hii hiwar lengo lao nini wamelikusudia nini utakuta kihakika ki lengo lengo kuu la hili hiwar kwa hawagharibi wa, hawa wa rasli mali wameleta kwa sababu kuizuia uislamu Usirudi tena katika maisha yetu kama nidhamu. Hili ndo lengo kuu la hiwar. Wao mazunguze mengine wakileta katika kupamba haya yote lengo ni hili lengo kuu ni kuizuia Uislamu. Usirudi tena katika maisha yetu sisi Waislamu wala wanadamu kama nidhamu. Yaani isirudi tena Uislamu kama mfumo wa kimaisha. tusijue tena kwa uislamu ulitawalishwa uislamu ulikuja kama mfumo wa kimaisha uislamu ulikuja kama serikali kamili ileo hukumu na hukm mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala 100% si nizam wa uchumi si nizam wa kijamii si ya siasa swala la uongozi yani kila kitu kama lengo huko la hawa magharibi ni kuzuia uislamu usurudi tena kama nidhamu uislamu usurudi tena kama mada kama mfumo wa maisha wenye kutawala wenye marudio yake kisheria wenye mundo wake wa kiserikali wenye uongozi wake na namna gani ule uongozi utatabikishwa namna gani kiongozi atataguliwa haya yote leo yamesahaulika na ndo lengo la hiwar ama lengo la hii dialog, ni kwa wao wamelenga kuzuia Uislamu suruditena tena kama nidhamu na kubaki sasa katika haya pia kuna vitagaa ambao hivi vitaga ni vingi lengo ni moja Lengo kuu ni hili moja. Lakini kutokana na hili, hili, hili lengo kuu kuna vitagaa vinavyoshikamana nayo ili wazifanyia kazi ili wazifanyie kazi jua hili lengo kuu. Ambapo kwamba Uislamu usirudi kama kama niliamini. Sasa kwa nini wao wakawa wanalenga ama lengo kuu lao ni hili? ni utakuta wazi wa magharibi na mfumo wao wa kiraslimali wa kidemokrasia wa kibetari leo ndio unaupeleka ulimwengu leo ndio wanadamu wote wanairudia mfumo huu katika maisha yao kutatua matatizo yao kupelekesha maisha yao ndio marudio yao jumla katika maisha ama katika mambo madogo madogo mambo ya kiroho ya kidini inachiwa dini semu yake kama vile ilivyo kwa mujibu wa mfumo wao ehhe mfumo ambao kwamba unaotenganisha dini na maisha kwa dini haina thamani yoyote katika maisha ya wanadamu kwa sasa so, wao huyo mfumo ndio unaopeleka kila kitu sasa Uislamu ukirudi kama nidhamu itaichallenge mfumo. Hivi sasa mfumo wapelekwa kiulimwengu hamna challenge yoyote. Ni wao kwa wao waipeleka wanavyotaka. Isipokuwa una kinyang'anyiro baina ya Magharibi ikiwa na maslahi fulani katika bara la Ulropa basi atafanya mambo yake kumgonga na kumpiga magharibi mwingine mtaala mfaransa, faransa jerumani eh? kuna kuna issue la brexit watu wengi hata hawawaelewi hii brexit nini ndio brexit ni kujitoa mweingereza njitoa na europa kwani asili mweingereza alikuwa hako ndani ya europa uliza swala mbona alikuwa hatumi euro atumia pounds na wana wale wale ushirikiana katika Europa ni kwa wote wamekubaliana kutumia nini waliwata sarafu zao wakatumia sarafu gani euro Nao pia upya waki, ukitiadia idadi ya yani members wa Europa utaona ile idadi mweingereza hayuku lakini ni vipi alikweko hata mpaka kuja kupiga referendum na raia wakajitoa ehhe una mambo ambayo kwamba pale yataka wa kimfumo hmm? oh! kwa siasa m huko lakini utajia hivi sasa imekuwa kinyanganyiro ni baina wao kwa wao kuna maslahi ya mwaamerika ehhe katika bara afrika ama uh, middle east ama guba na nini utakuta ye hugonga wa magharibi wengine katika maslahi yao ehhe sasa lao الاسلام utasimama kama nizamu uislamu uta challenge, challenge ule challenge wale mabda wa kiraslimali wa demokrasia kibepare kama mabda nyingine tofauti inaungana nayo na kupambana nazo au challenge ile mabda yao na hadhara yao na itakuwa sasa hili ni tatizo kwa wao nani, tu, nani itakuwa ni tishio kwa mfumo wao katika kule kubaki kwake ule mfumo na kwa maslahi yake na kwa utawala wa Mungu na kutaka navotaka ndio maana hawataka Uislamu urudi kama nidhamu so, hili ndio lengo kuu lakini ileo baki tunasema kuna na mitaga ambao kwamba mitagaa haya watakuwa ndio yenye kukuhudumia hili lengo kuu ambao mitagaa ni mingi nitataja michache katika mitagaa tuangalie na vipi tutaona kuwa yarudia hili lengo kuu kwa Uislamu usirudi kama nizamu Uislamu usirudi kama serikali utakuta Hawa magharibi wa raslimali hu huipamba ule mfumo wao na ikaleta sura nzuri kinidhamu na kiutawala kiubengu tena khususi wakilenga maeneo ambayo kwamba ni biladi za Kiislamu biladi ambazo kwamba waislamu ndiyo wengi na ndio wanautawala wakaipamba hii demokrasia ama wakaipamba mfumo wa kirasimali ili kusujii mfumo huu wa ituvutie sisi uislamu tuvutike na huu mfumo kisha to sisi tutajishughulisha na huu mfumo tuukubali na tuubebe na tuhalalishi kama mfumo wetu badala sisi ya kurudia hadhara yetu badala sisi kurudia uislamu kama mabda utaona itakuwa hata hatujui kama mwanzo Uislamu ni mabda leo kwa ujumla ukizungumza Uislamu kama mfumo kuna watu wapiga mshangao eh lakini ukisema neno kama Uislamu ni maisha kamili watu wafahamu ah maisha kamili eh. kwa sababu taitakili kwa Uislamu ni maisha kamili na ni kweli ni maisha kamili ndiyo utona watu jumla uzungumzo wa Uislamu maisha kamili maisha kamili lakini hata hatuelewi kwa maana gani maisha kamili kwa so, Uislamu kwa maana hii maisha kamili ndiyo hiyo mabda aidilojia Uislamu ni aidilojia ni mfumo kamili wa kimaisha kipekee kibi yake kwa kurudia itikadi yake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul kama vile mfumo kiraslimali capitalist ideology ni ideolojia ina itikadi yake na hurudi yake basi na al kadhalik uislamu ni ideolojia, yani ni mfumo kamili wa maisha ni mabda na ina hadhara yake kwa hiyo hawa utakuta katika haya mitaga kuyapamba ili sisi wa tusishulike na uislamu kama hadhara kama mfumo huipamba hii demokrasia wakaifanya kama demokrasia ni ni kitu kizuri na demokrasia ndio ile kuleta maisha bora eh, na utawala mzuri ambapo kwamba lao tutaendesha mambo kwa demokrasia basi mambo ni mazuri wakaangalia kila mahali utakapokuta kuna serikali serikali ambapo kwamba imefeli kwa njia moja ama ya pili mtawala ni mbaya eh mtawala wewe ni mwovu chama alichonacho kama ni chama kuna vyama vingi chama serikali na opposition opozis... hasa ile ya serikali ehhe na ule kiongozi utaona siku zote watu wa umu. lakini utakuta watu wakilaumu demokrasia tena bali watu huwaitetea demokrasia utasikia wasema demokrasia ndani huu mtawala ni muovu chama chake kibaya ametoa kadhawa kadhaa wakadhaa kufanya hivi amefanya hivi uovu wake lawu angekuwa na demokrasia huyu ama angeisimamia demokrasia sawa basi mambo angekuwa mazuri Sasa yale anayoyafanya hayafanya kwa mujibu wa demokrasia Unatawala lotaala nao akawaendesha nao watu ni utawala wa kidemokrasia lakini watu wako kufungwani kwa kupambiwa ile demokrasia na ile mizamu ya Kiislamu Tumepotama? Tumezubaa. tumezuba kwa hata sisi waislamu utaona leo inkuja watu kama vile wana harakati wa Hizbu Tahrir harakati ya kimfumo sai ya demokrasia toaeleza demokrasia na uharamu watu. basi utaona watu upendua bali sasa demokrasia wakwambia kuambia sisi tutaka nidhamu nidhamu ya shabu. nidhamu ya watu acha hasa nidhamu ya watu makusudia kusema nidhamu ya watu ni yale yale. Nikurudia kuwa watu wajitawale wenyewe. ehhe Kwa nidhamu yao wenyewe na kwa kutunga kanuni wao wenyewe wa na adabu. hiyo demokrasia timpenyo jina Ati chad ama watu wataka nini? Wataka nidhamu ambapo kwamba nidhamu ya nani? Ya watu. Warudia pale pale tu. Eh balaku kama vile riba inapotozwa share utasikia al riba ni interest neno tunabadilishwa lakini kitendo chenye ama kitendo ni kile kile lakini ibadilishwe neno ifanye nini wao kwao wanatupambia sisi ili tuubali hii mfumo na nidhamu na mpaka tihalalishe ya sisi kuirudia Uislamu kama hadhara Lengo nini? Lengo sisi ikiwa tutarudia mfumo huwa ki, wa kiraslimali na hadhara yake, na tuihalalisha mpaka tuikubali na tusishughulike kuirudia Uislamu kama hadhara yamaanisha sisi kifikra tutakuwa sisi tumebeba ufikra gani? Fikra za Kiislamu tutakuwa tumebeba ufikra za kiraslimali? Kritiki za na Uislamu na hatukubali la diu Islamu Hatutaki ukafiri shek. Uleta ukafiri. Kila uh, ukafiri watuda wakali. Lakini tuko tayari kubeba hadhara ehhe ya Kimagharibi na kuuchukua ile mfumo wa Kimagharibi kama ni mfumo ambao kwamba wakubalika katika Na kuhalalisha katika maisha yetu. Sasa hapa itakuwa sisi tuna tena ile fikra ya Uislamu kama hadhara tutakuwa tuna ile fikra kama Uislamu kama mfumo usoni? Kwa well, katika moja nini ni kutupambia mfumo wao ehhe mfumo wa kirasilimali kidemokrasia ili sisi tuibebe na tuichukue tuisahau Uislamu kama hadhara na mfumo tukubali mfumo wao hii itatufanya sisi tuwe tutabeba fikra kwamba mba, si fikra ya lakini tumeikubali na na wao ikazungumziwa usudemokrasia na haramu yake utona waislamu washangaa wewe mtungana nini wewe sasa atakatufanya nini eh atakatufanya ukija kuzungumza kia ile khilafa kwa sababu angalia unapozungumza uislamu kama mfumo na hadhara na ukataja utawala wa uislamu ama nizamu ya utawala wa uislamu moja kwa moja lao na ufahamu msafi wa uislamu kutoka uislamu kama hadhara na mfumo tunapogonga demokrasia na kukata demokrasia moja kwa moja ah usingeulize wataka nini moja kwa moja kesema eh wewe wataka khilafa kama mfumo ama kama nizamu ya utawala kwa sababu nizamu ya utawala wa kiislamu ni khilafa lakini leo kimaajabu na kimishangao, watu watahawajui khilafa nini ukizungumza khilafa ukisema khilafa ukitaja neno tu khilafa pale pale utaona watu utolea sababu na sababu chungu nzima haiwezekani pale pale, pale haiwezekani khilaf khilafa jamaa ndoto khilafa ah yani wepa kauli yako ni kama wasema uislamu ni ndoto bwana si usiwambie watu usimwimsikitie jamaa uislamu ni ndoto bwana kutoka leo tusisalini twende nyumbani kila moja eh ni ndoto uislamu ni ndoto سبح الله ولي ادب الله انا لا لكن كسمه خلافني ندوتو سني عادي والله ني عادي انا وشانغاي انا منت كزمز خلاف منت وشانغاي هو يكو ابي باتو زوم ديمقراطيه غاتولتي كما ني اجانو لزماني الدامو <تصفيق> دي شابيتو يعني يعني سبحان الله حاتوجي كاموي kama uislamu kama tuzunguzwa uislamu kama mfumo kamili wa maisha tuzunguzwa uislamu kama mabdha ideology maana yake ule uislamu nizamu yake utawala ni khilafa hakuna nyingine kwa inapozunguzwa khilafa yazunguzwa nizamu ya utawala wa islam lakini itabidi tukao tafsirii weupe taarifu lakini kwa demokrasia hatuitolei taarifu roho ya demokrasia tumtasha Seena, kila diakura, viongozi, nata hal, zisa, sasa kila mmoja afahamu demokrasia ni kura demokrasia ni viongozi Tounan demokrasia ni kuleta haki kila mmoja ana tafsiri yake na taarifu yake ambayo ipo mbali na taarifu ya kweli ya demokrasia hiyo hadza wametukumbia mpaka sasa hatuoni tunaona nini mfumo una na ufahamu na fikra ya islamu ipo mbali ndio maana ukizunguza khilafa mtu lazima atakupinga, kupinga atakutolea kila aina sababu haiwezekani khilafa hizo kana vipi waislamu si tumeganyika madhhabu tofauti tofauti mbona kutoka chini ya serikali za kidemokrasia hatusemi toko madhhabu tofauti tofauti tuseme haiwezekani bwana kutoka chini ya demokrasia madhhabu zetu tofauti tofauti na roho watojitolea mamu kwenye vitovao bila dalili bila na katika malengo pia katika wale mitagaa ni kuitingisha ile msimamo wa Uislamu juu ya hadhara yetu eh hususan wakilenga na ehhe eh wakilenga zile source ambazo kwamba sisi tusitegemee katika kuzirudia kurudia Uislamu eh kupata hukumu ama kuondoa tofauti zetu Qur'ani na Sunna ehhe na katika zile qaida principles za za kisheria ambazo zile principles za kisheria zitatokana si na uislamu nitotokana si na yale masadir ya kiislamu ni source ya kiislamu yani hapa tukizungumza source masadir ya kiislamu tuzungumza qurani na Sunna. Kwa so, utaona leo tumelemewa na huu ukubwa wa na fikra zao mpaka tatingishwe katika swala la kiakida Hili ni swala la kiakida sala la kurudia Qur'ani na suna nani hajui jambo lolote mpaka sisi kizozana mambo ambayo mambo ambayo hata si ya kuzozana mambo madevu haramu ya ni kuweka ni halali haramu sunna hasa kisimu zima kwa watu ana dalili bwana Qur'ani na sunna mdomo mdomo tu eh kupiga msuwaki jamaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala hata mtu mdogo leo ama leo kama tu walele wa totu tunajua sisi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameletwa eh ilifanya nini ili kuponboa wanadamu eh wamarsalnaka illa rahmatan lil'alamin hakuletwa ili ni rehema kwa wanadamu yani ankuja kuponboa wanadamu mtume huyu anakuja kuponboa wanadamu atashindana mambo ya madevu na miswaki yani swala ndevu na miswaki akaifanya ndio swala nyezi ankuja atasimama kwenye mimbar asiyeeka madevu jamaa <laughs> madevu kiweka usiweke itakomboa wanadamu wanadamu tawifanye uislamu kama nini leo Amekuja kuletea uislamu kama mabda kama mfumo kama nidhamu Ndiyo kawa yeye na masahaba wafanya kazi Miaka 11 na 12 ya mwanzo ya Makkah walikofanya kazi waliingia katika mapambano ya kifikra na mvutano wa kisiasa wataka kumamisha serikali ya Kislamu leo haya kwenye zile groupu za WhatsApp utaona watu watoka kwenye groupu pahapo waogopa ah huo shanza zunguzia siasa wachi ah basi msiskize pia haya maana ukisikia kama uta kufa kufa lakini ndio hakika ndio kweli hakiyafichiki eh haki imekuja kufani imekuja kuivunja basi Uislamu umekuja kuvunja uwovu, anakuja yani kuondoa basi na urongo. Wao wa udopi. Wao wazungumza wazi kwa ufumu wao, kupuputao urango. Angalia tu kio la London juzi Westminster. Bunge la zamani inshallah liporomoke liambali ile juzi. Yule jamaa anfukuzwa alikuwa labda afukuzwa na mapolisi ama siyo nini? antu wako Barbara, angogawa watu mara akaifanya akaipanua kwa sababu ule mfumo wenyewe hawaugoti kusema urongo haa watu ni warongo na vinapotoka kwenye simu zaona ni urongo mtupu utaona wazi lile bunge le urongo pale pale wakiri wasiri jambo limfanya na mtu mmoja hana mauhisaniote na vikundi chochote wala harakati yote mara pale pale yageuza mgahidi eh nitokana na kishirio la waislamu na ugaiki ah sasa yule bwana amfanya tena tena accident kwa kuna accident vya tokia kwetu kila siku mabasi mawili au mama tatu waongongana kwa fatu 200 basi tungeifanya ni adienda ile ya, ya mwaka mzima wangu fatwa tatu angongwa na gari lakini wakaibadilisha mpaka ikawa yule bwana atataka kuingia bunge sijui ah na lillahi kama walikuwa wataka ukweli lile bunge sijaangalia katika takwimu na nini lakini ninahitika una kamera pale inaozunguka ile bunge kila kipende kwa hiyo kama ndio kwa ukweli upo leo ngionyesha ulimwangu kwa zile kamera zao tena zijue zile kamera zake pale za 3D za kihalia juu wamdieoneshe leo kweli lakini warongo wameidandia na wataka kuidandia kwa kuwa ni muislamu tena wana mashaka ni muislamu mwenyewe muislamu kanga la tarikhia si maskini mashaka mashaka mwezimbwa msameu lakini wakati akuonesha luwatu aelepone kitendo cha zaidi binu eh ilikuwa kanga la fami ilifuonesha kulipanua ile jambo ilionesha kwa nini ni hatari kwa mfumo wao gani wao wanaislamu kama kushindana madevu na miswaki makafiri waona Uislamu kama mfumo kama mabda si waona Uislamu kama mambo madogo madogo ambayo saa eh po, wao wanalenga kuitingisha ile hadhara yetu eh kupitia ile misingi na kaida za Kiislamu na pia walenga kuzi Uislamu katika mapambano ya kitamadhara ambao yani wao wanalenga ku waislamu wanalenga ikija swala la hadhara na mapambano ya kitamadhara wao watakasisi waislamu tusihusike wala tusiingie katika mapambano yale ikija mazungumzo ya kidini mapambano ya kidini ama kihadhara wa mara nyingi wanatu neutralize waislamu ili kusudi sisi tusiingie katika mapambano yale hususi ya kihadhara hata kihadhara Kwa sababu sisi uislamu ama uislamu si kama dini zile dini zengine ni dini za kiroho dini ambacho kwamba zimebeba akida kiroho spirituality eh ina msingi wa kiroho piki ni tikadizoni za kiroho eh? kutuambua kama kuna muumba tena katika hiyo pia wana matata matata lakini ni masala ibada na masala ndo dini zili. Lakini Uislamu ni itikadi yetu ni itikadi ya kiroho na ni itikadi ya kisiasa. Sasa ikija katika mapambano ya kihadhara wa wao hawataki Uislamu ama waislamu tuingie pale katika mapambano yale kama waislamu tumekuja kuwakilisha Uislamu na kupambana kihadhara. La kwa sababu Uislamu una siasa ndani yake. Kwa sababu Uislamu itakadi yetu ni itikadi ya kiroho na ni itikadi ya siasa. Tukija katika mapambano ya kihadhara tutawagonga. Tutawagonga na tutaigonga hadhara yao na tutaonesha uovu ku wamaliza Sasa wao ndio ikija sala haya wa watuondoa si sisi katika mjadala yale na watweka kando eh, na kuchu, kutu kutunutralize ili sisi tusiingie kwa sababu tusilete swala la dini la siasa ambao lao sisi tukileta swala la siasa moja kwa moja tukileta swala la siasa na tukaleta Uislamu kama siasa ni moja kwa moja tutarudia swala la utawala na serikali ya kiislamu Ndiyo maana tafuta mashekhe katika hutba zao au katika mazungumzo yao wanapozungumza Uislamu hawazungumzi Uislamu kisiasa paswa unataka kuzungumza Uislamu kisiasa ka ki si lazima litakuja swala la khilafa na utawala wa Uislamu kwa sababu siasa zetu si zitapelekwa viti siasa zetu lazima sipeleke na nizamu ya utawala wa Uislamu nao ni khilafa na lao ikirudi sala la khilafa itarudi sheria islamu hapo itarudi islamu kwa misimamo yao ya sawa kurudi uislamu kama maisha kamili kama mfumo na kama mabda itakuwa kutukomboa wa sisi waislamu na ukafiri huu wa kirathini na nidhamu yao na ukafiri wao na pili atakapotuponboa sisi khilafa ikisimama itabidi tutatatua mambo yetu na matatizo yetu kama leo tuliona leo waislamu wapigane wenyewe kwa wenyewe wenye kwa wana kwa urongo kwa masingizi ya urongo urongo wa kimadhaabu shia suni lakini ukiangalia nyuma yao ha ama ukiangalia nyuma yake hivi na hizi fardha na hivi jiraniko utakuta ni hawa chanzo ni hawa wa magharibi chanzo ni hawa wa magharibi watuchochea wakishirikiana na viongozi katika biladi zetu za Kiislamu na hao viongozi hutumia vipenzi vyao mashehe wao na wasomi wao watumie wa kuchochea au mtu na wa mtaanza Shia hivi Shia kafiri mkubwa Shia si hivi Muislamu afadhali ukiona nyoka mpeona kafiri afadhali kafiri kuliku, ah sasa huyu ni nkafiri, kuna kafiri zaidi ya kafiri. ehhe yeah. Huyu Shia msema ni Kisha hapo, apo kuna kafiri na Shia, padadi kafiri. Ah, sasa sikafiri huyu kafiri tena. Una kafiri niniyo? Stage e na B. Tuele ni roho Lini katika tarehe ya Kiislamu ilipoanza masala, eh, masala ya masuala ya mjani kwa fikhi? na elimu ya kifiti ilipokuja usul al na nini waislamu wapi waligongana ama kwa tofauti za kiushura ama za kifiti waka waislamu islamu ni adduu guslabu mzake kwa sababu shiia ulizuka ushia ulizuka wakati wa, pozuka, wa, zuka wa, wa la kifiti tukajuka ahli sunna wal jamaa na shia na wote kina moja wakarudia itikadi yao ikawa ni la ilaha illa allah muhammadur rasul mnyi mnyi ile itikadi hiyo لو tasawe ni mshia lakini uenda kinyume na itikadi ya la ilaha illa utafuta huu ni uchochezi unaoletwa na hawa wa magharibi makafiri kusudi ili sisi tushinde tena kurudia Uislamu kisiasa na kurudisha khilafa khilafa ambayo kwamba ita Uislamu katika maisha yetu na kutuondolea matatizo kwa mujibu wa Uislamu takwasa sisi wa intana za tumsi shei warudhuu ila Allahu warasuluhu sallallahu ngu marudia yetu kurani na suna ndiyo hapa tutakuwa tuweza kurudia hivi sasa tuarudie alqurani na sunna ama tuarudie umoja mataifa kwa magharibi ndio yetu leo vita vingi hapa piganywa eh chuki zilizochochewa na wambinda mukafiri asad laana enfikejo yake lakini mazungumzo na upatanisha mazungumzo ulaya wasimamizi nani wa magharibi eh kwa sababu hivi vita wamechochia wao na wao ndio wanavoviendeleza ili waangamize waislamu ndani ya siria vita pa Yemen ni uchocheo wa, wa Kimagharibi ni uchocheo sibaina maslaa baina ya Amerika na Uingereza wakatumia swala la Houthi eh na suala la serikali za zamani ya yaman na msuudi kuingia kati ni kama sababu tu wakatumia Houthi yaani Shia na usuni warongo Juzi wa na wameandamana wamechoshwa kupigwa mabomu na nani? Na msuni Saudi anayepiga mabomu za irani zile. Ni msunni. Amimi na mabomu au wao Uislamu ndugu zao wa, uwa wa, du wa suni. Yote haya amechekezwa na nani? Na wa Magharibi na haya ni kutoruhi Uislamu kama siasa. Na pia wana malengo ya kubadilisha shaksia zetu za Kiislamu. Kwa ni shaksia amba kwamba tutabeba shaksia mpya yani personality ya Kiislamu njia hii italeta msukumo wa ndani sababu kupitia shaksia ya Kiislamu ndipo sisi kama Waislamu twakimbilia kutekeleza wajibu wetu ambao kwamba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu ametuwajibisha. na kuepuka yale makatazo kwamba kwa Mwenyezi Mungu ametukataza kutokamana na shakhsiyya tuliona. Kwa sababu wewe ukirudia itikadi yako kwa Islamu, ikakujenga wewe kiaqlia, ukaona ufahamu wa Islamu, ikakuongoza kipi, kipi yaani utende na kipi usifanye, usitende. Hili ni wajibu, hii e, ni ni japo Babylon ikatazo ni, ni haramu. Kwa so, pale ndo inakuchonga ile ufahamu wako na akili yako. So, Sasa ile aklia yako itakusukuma wewe ile nafsi yako fanye kutenda yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokuamrisha. Kwa hiyo ile shahsia yetu ya Islamo imejenjwa juu ya la ilaha illa Allah. Sasa wao oh, watakatuiondoa ile shahsia hii ya la ilaha illa Allah tuwe na shahsia ifya ambayo kwamba sasa hatutapi matendo na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hita koi le wajibu. Itakuwa sasa haina tena mizani na uzito. Wajibu. Sawa lakini kuna dharura. Kuna dharura kwa hiyo ataikwepa ile wajibu. Lakini wajibu hasa eh? wajibu hii iko wapi kwa dalili kwa pakiwa na dharura ita? Ah, watoa dalili ambao haishikamani nayo. Watolea mfano wa ukiutakufa katika njaa, huko mahali hakuna chakula. ehhe Kwa hiyo nguruwe asili yake ni haramu, lakini kwa nja njaa na wewe wafa kwa sababu ya njaa, waruhusiwa kula nguruwe. Sasa ikiwa imekuja ile illa imekuja pale wa kule ni kwa sababu wewe ya hatari ya kufa ikawa pale ile ndiyo ni sababu ya kisheria kuwa wewe ni ruhusa kula hasa ile dharura ile ingian vipi na dharura ya wajibu mwingine ehhe wajibati mfano kama swala swala di faradhi na tumewajibishwa kusali sasa sisi za tugeitumia dharura hii tukaitumia katika hukumu ya swala haiwezekani Si illa ila ndao kwamba ilikujaje kushikamana na sala sala utaiswali hata kama wewe ni mgonjwa huwezi kuinuka wapeleka macho tu basi utaiswali kwa mujibu wa kupeleka macho na kuisali ile sala kwa, kwa sababu ni faradhi na ni wajibu kwa kweli isipokuwa kwa hali fulani hali ya kuwa akili huna hali ya kuwa wewe umelala hali ya kuwa matala umezimia huna famu yani, kuna mas'ala ambayo kwamba yamekuja kwa mujibu wa sala basi pia imewekwa ile ambayo kwamba wewe unaweza kushii swali lakini ile ile haingii kwa hukumu nyingine sasa dharura hii kwa kila mahali eh jamaa kupiga kura katika nidhamu hii ya demokrasia ni haramu kwa dalili ya kuwa chagua watu utakwenda wa kutunga sheria sheria ambayo kwamba itakuwa kutabikishwa ku kwa konaadamu na katika Uislamu hakuna cha kutunga sheria sheria inatoka wapi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenye sheria ni ye tu Allah Subhanahu yatumiwa dharura anga ruwe yanguruwe ha kingewapi shekhi hi nahi basi kwa dharura basi itabidi dharura hii tuipeleke kila mahali ehhe tuipeleke kila mahali tutasema leo kuna watoto atuze kwa mfano wa nini lakini Tuseme kuna mfano ya faradhi yoyote kama hiyo tuseme swala. Faradhi ya swala leo tuifafutie sababu ya dharura tuiwate ile swala. Je, itakubalika? Sababu itakuwa sisi. Sasa ndio wao wataka kuleta kutujenga shakhsi mpya ili ni wajibu na kuipa uzito wake. Na ya makatazo tusiaone mazito tufanye ileyo katazwa. Eh, na tutafikia sababu za dharura na sababu zingine tuyafanye Tukijihalalishia <coughs> ndio hapo sasa itakuja kwa muislamu Atakuwa sasa hana ghera tena na, na dini yake itakuwa sisi tukifanya mambo kama haya tutakuwa tena na ghera na Uislamu Ndiyo sasa Uislamu utakapovamiwa kimfumo Uislamu utakapovamiwa kifikra utakuta hata hatuna ile ghera ya kusimama na kupambana na makafiri kusema hatukuali wao ni wakafiri tuna waislamu sasa hivi halali na haramu haramu iko halali japende chakwani shakhsi mpya sio imekuwa sasa hata hatuna tena ile ghera na hatujali tena ndipo hapa sasa hawa makafiri Watasonga mbele katika mfumo na ndio inakuja sasa pia utakapoona ukafiri huski uchungu utakapoona uislamu unadhamiwa uchungu bali kama iliyotokea London kumkufa watu wawili sababu ya kugwangwa na gari ikasingizwa na nini wakatoka mashekhe na misikiti kaanza kulani oh huwaliofanya kitendo hicho mfanya maovu si muislamu siyo wewe, wa, wa, wewe sasa unsikio uchungu kwa sababu ya kufa wale siku ile ile Amerika iliteremsha mabomu Yemen helikopta zao na ndege zao ziliteremsha mabomu zikaua watu zaidi zi ya 100 wale mashaykha hawakuzungumza hilo hawakusema waislamu wauliwa uislamu mvamiwa siku hii jana yake Syria ndege ya Amerika ilimina mabomu inaua watu karibu zaidi ya hamsini abriya watu yini hawana makosa yote lakini ukusikia shekhi akizungumza wala kila kile kitendo sasa nasema yini tuleta shahsia mpeni tusikia uchungu jo ukafiri na tusihisi lolote na ghera gere yote na wa uislamu wala waislamu na ndipo sasa pia huje ile mpaka mkafiri simuiche kafiri eh ma shekhi hao simuiche kafiri ba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ah tafadhali pakase maorongo aya zote tuoneshe aya moja ambayo kwamba asiyekuwa Muislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala hakumwita kafiri. Asiyekuwa Muislamu asiyekuwa na imani mkafiri ndio sifa yake. Lakini kwa kupewa personality tofauti sasa personality mshaksia mpya itakuwa sasa kafiri si kafiri tena ukafiri hauchukiwi lakini sisi kwa sisi waislamu twachukiana shekhe. Kwa mambo si kwa msingi. Baada besuko nyingine ah sisi ndugu yangu mwana. Basile mmoja wake amwambie tu mimi ninapinga Maulidi Na huyo mtu wa ah wata Maulidi hao. Ah. Zile sura zishabadilika. Munamkuana mmoja ndugu ile lindou. lakini baada tu na Maulid mtu wa Maulidi tu. Ah kurafiu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sasa rosengeta maanake nini? Nini wana hata? Tuchana. Na yule mtume Maulidi ambaye huyu wapinga Maulidi, eh inna lillahi wa inna ilayhi Ah. Lakini mkafiri shehe, ah, ataitwa ndugu. Atajua asilimu, bata kianini asilimu, asisilimu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala mwamwambia mtume we usilimishi. Ni kwa ajili ya salama elimishi itakuja kwa na sisi ndio tuziweka hizo kama, kama nyota zile. Sasa kisafara Sheikh fulani mtu fulani ansilimisha tumia ampeni basi manyota zile mwekeni na elimisha tumia. Anثيلinisha watu 100 ama mwanenzi mzimu ndio wale. Wewe ni nani? Muonyaji tu ufikisha ujumbe. Eh. twapewa kwatoa shahsia mpi kwamba itagongana na ile shaksia ya haki kaislamu tuwe Mambo mbele nyuma nyuma mbele tumpende asiye kuwa muislamu na muislamu tumchukie tuchukie mambo baa kwamba ni wajib, na kutekelezwa na haramu tuone mepesi tu itakuwa hapa je tutaamrishana tena memba na mema na kutakatzana maovu eh sitakuwa hapa kwa kishogo hiyo kutakatzana na mema na kutakatzana maovu mh kwa hii wao wanaweizamini hawa makafiri na ndio wenye kuisbamia ndio viongozi wa hii hiwari wao na viongozi wetu nasema vibaraka katika bilaadi yetu na vipenzi vyao mashehe na wasomi katika bilaadi zetu ambao kwa wako chini hizi serikali wao wanataka kuleta asili yao kusudio lao ni kuleta dini mpya ehhe iliyojengwa juu ya hii fikra ya kutenganisha dini na na maisha Sio hili falalani dini mseto Dini mseto silo lolote si cho cho. Hawana lengo hilo kuunganisha dini na dini. Kwa sababu hili swali la kuunganisha dini na dini haliwezekani. Hakuna dini hata dini ubaniani haikubali kuunganishwa na dini nyingine. Atasema ah, ah, ah. dini yetu sisi iko vengine na yenu. ehhe Una bwana mmoja siku moja alikuja na na msumu sana mwao iko kuna sanamu ile ya, ya muhimu kisumu akaja ofisi ya basi hapa Mombasa kaileta akileta mfuko vizuri sasa kaileta babaika na lazima ifike kabla kesho yani ifike kesho kabla kesho kutwa sasa kaifikisha pala kaamwambia chunga hii chunga hii iko muhimu sana hii pensa bidii inafika kesho pana usahau pana Ewe bwana anomba nini? Sawa wewe usishaleta. Sasa ye kama shashuku. Sawa kuna kitu hapa. ahh kila tuliizwa mzee kuna nini ndani? Hata kusema ehhe maki si kiungo kile. Kama ni kiungo nini kukuipandisha basi si kingeruka tu fua mpaka maka kikenda sana. Pande basi hapa basi kipenduka ehhe basi kitanuka. Aza <laughs> yoyo Mungu atakufa ma. <laughs> Alimuhimu atole bwana akamwingilia e, eh eh panya jabu ya pa hivi kwa Mungu yangu uteleke akaambia sasa akamwambia hivyo akamwambia kama ni Mungu wako si basi muache aruke ende zake mpaka kisumu ya nini unajua akamwambia we chunga sana hapa na ingilia hapa ingilia imani yangu na dini yangu ya. eh? akubali ni imani yake na dini yake ile eh jua kwa ni ufungwani Haa, eh, hukasirili lakini hakubali. Sasa hawa vipi watakaleta hii fikra ati kuzunganisha dini? Kisha hiyo hapo pia hawalengi tu dini ati wataka kuunganisha dini, kisha pia wataka kuzunganisha hadhara. Hili ni swala ni ndoto hailiwezekani. Hawa na wataka wao ni jamaa ambao kwamba haliingia kii. Lakini lengo ni hio kutenganisha dini na maisha. Sasa ikiwa lengo ni hilo dini kutenganisha dini na maisha Yamani nini? Yamani isha. Tumelengwa sisi Waislamu na wa amelengwa Waislamu. Sasa nimesema katika masala ya dini Uislamu itikadi yake ndio umebeba. Siasa, hizi dini zingine zina siasa. Uislamu itikadi yetu ndio itikadi ya kiroho, ndio itikadi kisa. Sasa icho hii siwar. Na hima lengwa yote sikuleta dini kuzileta pamoja na kuzijumuisha ili tukubaliane toke dini moja au makabila moja. Na hazara pia shikane tukubadiane tutukanana na suluhisho wa masuluhisho mamoja amba kwamba tutayatumia kwa maisha haya malengo ni kutenganisha dini na maisha na yaani ni kuitenganisha Uislamu katika maisha yetu kwa sababu ili sala la dini na dini kuwa pamoja haiwezekani na sala hazara na hazara kwa pamoja atawao wewe wewe hawezekani eh ndio mnyee zingu subhanahu wa ta'ala hii ni chuki tu ni chungki juu ya Uislamu na kwa wao wataka kuumaliza Uislamu kwa sababu Uislamu piki yake kama dini na ndio ndio mfumo na ndio mabda na ndio hadhara na ndio yani kwamba unaweza kutawalisha kwa wanadamu na ikawa kwa wanadamu ndio Mwenyezi Ta'ala asem katika suratul bakara aya ya 217 اتسم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولا يزالون ولا هو تواتى يقاتلونكم تواتى بغيره اما تووعوا حتى يردوكم انتوا ورديش يني يوما عن دينكم من ديني يلو ها ده ملengo yao لengo la kuturudisha sisi katika misimamo yetu turudi nyuma tuwateu Uislamu tushike mfumo wao na hadharao na ukubaeetu ukubali Uislamu ubaki katika pembe nne za msikiti ama maeneo ya ibada basi kwa wao hili ndio lengo hawataki Uislamu urudi kama nidhamu na pia katika aya ya sura al pia aya 120 munyezingu subhanahu wa ta'ala atsema walantarda an tal yahud wal nasara hatta tattaba millatahum hawa toridia nani anka ani jutu sis nani hawa yahud ina manasara mpaka tufate milazao hii ndio sifa ya hawa wa magharibi na ndo malengo ambayo kwamba wao wanalenga na ndio nasema hii mitagao ukiangalia hii mitagao yapelekesha yapelekesha kule kule katika lile lengo kuu ya kwa Uislamu usirudi kama nizamu. Ndio so, Madamu tunasema Uislamu kama hadhara Uislamu kama mabda itikadi yake ni la ila ila allah muhammedu rasulullah utokana na itikadi ile ndio sisi hadhara yetu yategemeana ndo narudi na wao itikadi yao ya kiraslimali ambayo kwamba ni secular ama secularism fasulud din an hayat yani kutenganisha dini na maisha na hiyo ndo marudio ya hadhara yao na mfumo wao sasa vipi vipi hivi vituziwili vitakuja pamoja kwa sababu ukiangalia msingi wa istikadi yetu ni unakuja katika kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kutambua kwa yeye ni muumba na kwa sisi na huu lime mzima na amesha tunaishi ni viumbe ambapo kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba na akatuleta hapa duniani kwa makusudio maalum kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ili kesho tutakapopambana naye atatuisabu. Na maisha yetu ni kesho. Kwa hiyo hii ndio itikadi yetu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kumkwekesha na kumrudia ye Na kumtegemea ye kama ashare. Na hawa makafiri itikadi yao ni kuwa wao hawatambui kama kuna Mungu ila tu watambua kwa mwanadamu kimuumbile ghariza ya kuabudu kwa sababu ya ghariza ile mwateaabudu atakapoabudu yaabudu lakini sala la ibada hapa waka walenga ikiyo sala la dini basi hiyo dini isimhusiane na maisha ya mwanadamu fasud din anihayat sasa vipi msingi wa kumtambua mwenyezi na kumrudia ye na ye yeye itakubaliana na kujumuiana na kuwa pamoja na itikadi ambayo kwamba inaomkataa muumba inaomkataa Mwenyezi Mungu kama muumba na kuweka upande. Sabani hivi vitu haziwezi kurudiana wala haziwezi kushikana. Na nikasema hili ni swala kuunganisha dini na kuunganisha hadhara ni ndoto haiwezekani. Lakini hiyo hayo hiyo kwa ni ndoto waislamu mashehe wa shiriki katika mviviwari wa shiriki katika hizi shiwar katika hizi mkutano hapa hizi conferences na masemina waislamu wa ushikinda conference lazima utafuta mashehe wamo ndani na wao wamojadili lakini ikija swali la uislamu kama Uislamu kama siasa wa kwambia ah ndoto hiyo haibeshikani ah subhanallah Aba, hakika, mekuda, hii ndoto muinda nalo majisao ya maji pia katika kufakiri na wajidhalisha ambao yimi hakika Uislamu umekuja kuja kutawalishwa Uislamu kuja kufanya nini hii Qur'an imekuja kufanya nini Qur'an imekuja kusomwa tu Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu akasema je, hamu hii ni makazi yake ni tu. Fa hiyo hii shivar baina dini na na baina hadhara ni jambo ambalo ndoto haliwezekani illa tu hawa maadui matafiri wana malengo yao ehhe Kwa hiyo na kihakika hakuna budi lau zitaletwa mapambano ya kidini ama ya kihadhara basi tabia kutakuwa na migongano baina yake na hii ndio sunna tulikataja kutoka tukwanza tukasema kutoka Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala aliyeumba wanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni sunna sunna ya bano baina haki na batil baina khair na shari baina wema na uovu hii tulisaje kutoka kwa hakuna buzi, ni lazima hatuezi kuepuka sisi waislamu, uislamu kama dini uislamu kama dini ya kiroho na kisiasa uislamu kama nizamu uislamu kama mfumo hatuna lazima tuingie katika migongano baina sisi na mfumo mwingine na mabda mwingine ama na hadhara nyingine hiyo haina shaka na ndio kazi ya uislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala alipoiteremsha uislamu دوكهم ديم طول السلام قل يا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوق سمع امكوجا الاسلام امكوجا حق حق كوجا فين وجا كوجا باطل ها دو نجين آل سمع فهو ظاهر فهو زاهق يعني تي گونگاي کراشي کراشيلي باقي يعني باطل نييي كتكوميا wana hii ndio hakika na hii ndio sunna ndio maumbile. Wewe ni uwangwa kule kutaka kuleta pamoja hii si, wataka kutunga dini mpya, atakaleta dini mpya. Ili si uislamu tu wato uislamu, tufate dini mseto, ukafiri. Ukafiri mpya. Hmm? Ndio pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala ndio ndio utasema ile haki imekuja kungoa batil. Na siku zote haki itabati na batil tafai. Itatoweka haisai pia katika jingin, zimu, taalakad, ka aya nyingine mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala katika surat turad aya ya saba asema fa ammazzabadu faidhabu jufaan hakika azzabadu yani povu faidhabu jufaan ni yenye ku yani kama ni nikusukumwa kwa maji ama kitu utasukumwa na nyufaeni na yenye kutoweka kupotea ehhe tabu halikai ni kabasi tutaona litafura dha lakini alafu litafaina tutaona ila ninapotea waama ma yanfau naasa fayankusu fil ardh munyezimu subhanahu wa ta'ala sema ama ile yenye kuwafaa watu yani haki eh yenye kubaki katika ardhi kwani hiyo ni hakika uislamu umekuja ni haki na imeja kuja kuiondoa wewe iki kazi zao una usifanya nitazibure. Sasa wewe kama Muislamu, wewe kama shekhe, wewe kama msomi, wewe uko katika haki, na ile haki mtashinda. Na huo kafiri batili utapotea Wewe ndio unajidhalilisha chini ukafiri. Leo ma Sheikh tena Tano mumetu haijashika kasi kama ndugu zetu Tanzania. Kila siku tunalitoa mapicho to na ma makanisani. Ma Bona wale mapadri hawaletu makanisani Mwajua kile tanaka nisatu tawatia mboko Wazimu tulete makasisi ndana misikiti waje fanya nini Waje tupige mbingi ana kuimba hapo maana kwao ibada ya kwao swala ni kuimba na ku kama wale wale <laughs> ahlul yahili yaale Mhm wale kwa kusema walimwambia mtume za sa salam mtume kesalipokuwa sa akisema yaani kwa waamini sisi wa, tuwaabudu so, Mwenyezi Mungu wakasema hata sisi tuwaabudu ndio Mwenyezi akamwambia muabudu nini ina muabudu illa ma mapigan mbinja na huku mkipiga matelele tu kama mtazimiona? Basi utakuta sasa hawa ni aibu kwa sababu wao watakakukufurisha wao wale tayari mjikafiri wao wanaasara wale tayari ni matafiri sasa hawa ati mshekhu tunaingia ndani ya matanisa ati kwa sababu hizi dini ya Ukristo dini ya Uislamu na Wayahudi ahli yake ni ni asili moja <coughs> babu yetu ni ni mmoja Nabi Ibrahim alayhi salam doa ukijao inshallah tazungumzia swala hii hii wanawasema kuwa ati sisi kuwa ni abna abna Ibrahim alayhi salam sisi ni watoto wa nani wa nabi Ibrahim sisi kwa ni watoto wa nabi Ibrahim alayhi salam lakini hatuna mahusiano na nasara wala na Wayahudi ha kuwa nabi Ibrahim alayhi salam kuwa ni babu yetu Hili ni sala lengine na sala la unasara la... na no Wayahudi sala lengine kwani yeye eh, nabi Ibrahim alikuwa ni Mwayahudi na WaNasara aina hadi tu hizo ndio inshaa itakuja kwa sumo ati atijiteleka katika makanisa ehhe waone shauhuja kati baina Uislamu na mwajitia katika zili na mwajitia katika ukafiri hili ni kwa haki moja njushe kwenye basi na haki hujapo batil Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hmm? Fa ama hakika kwa hizi watu wanaotulinzania hawa inakuwa wao ni majukumu ama ndengo lao ni ni kumaliza Uislamu na kumaliza hadhara yetu na kumaliza umma wa Kiislamu. ehhe ili kusudi sisi waislamu tusiweze yani ikiwa na tulenga sisi tunasema wana tulenga sisi waislamu na kutumaliza itakuwa sana sisi waislamu amba kwamba tutatarajiwa sisi ndiyo kwamba tutakuja kuwokoa wanadamu ikiwa wao watamaliza uislamu na watatumaliza tumaliza waislamu itakuwa wanadamu nao wawakombozi tena kweli ndipo hapo sasa islam. Tarui ndo unasema sasa. Lengo kuu la hii ni kwa wao melenga Uislamu usirudi tena kama kama damu. Na yengine ni mitagaa ambayo kwa kwamba utakuta hii mitagaa yarudia ile lengu. Kwa so, kitu na usia wa ni lazima tujiandae. Tujiandae kikamilifu. Kwa so, ala za kisawa sawa kuingia katika mapambano ya kifikra na mapambao na mvutano wa kisiasa na hawa makafiri ili kusudi tufanye kazi turudishe tena khilafa. hii khilafa piki yake ndio itakaozamia mimi ukombozi wetu sisi waislamu. Ndio itakao wa sisi waislamu na kurudisha tena Uislamu katika maisha yetu. Tutakuwa chini ya kivuli vuli la la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na sisi kama waislamu na chombo chetu na serikali yetu ya khilafa tutakuja komboa wanadamu na dhili hii ya demokrasia ya urasilimali leo tunaoona leo dunia iko katika faudha leo dunia iko katika umaskini leo dunia jangala na halishi kuwe na mvua na mvua leo dunia kila kipende kisichokuwa chao kina vita na fujo lakini kwao utakuta bwana ati wao wana, sai sifu, wao wana akili wale bwana, wakijani wiovio. Ah. Wao haishi wa na Hakuna watu sio kwa akili kama kama ma hayawani. Maisha yao kenda kuishi kwao wa ni maisha ambayo kama maisha ya kihayawani yatafadhali hayawani. Lakini ndio hivyo kwa kutambii wao tuna. Kwa Islamu tujiandae bandali zamboku kwamba kwa tuone mwelekeo kisawa tulenge katika kufanya kazi usimamisha khilafa hawa wazuia hilo hawalitaki hilo wajua nikisimama hilo mambo yao yatamalizika mfumo wao utapisha mambo yao yatasimama masuala yao taharibika utawala wao sitafaa zitaangamie sipromoka leo watawala wanafutaka na wanapeleka wanafutaka kwa sababu hakuna upinzani wa kuzuia mfumo wao na hadharao na kwa hapa inshaallah tutafunga inshaallah subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu la ilaha illa anta wa nasta'inuka allahumma wa natubu